وَنَأُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فما اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مخدهثاتها وكل مخدهثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فلنديمه تكون الله تمدروار اته فلندرويم بريت ديهم وفالي كركويم Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të dhe i i të lezer, është rob i tij i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhëruar është Zoti dhe krijuesi i kësaj gjithësi. Ai krijon dhe zgjedh çfarë dhoi dhe nuk ka askush që mund ta marrë në pyetje Allahun fuqiplotë as që ka dikush t'i cilit Allahu i jep përgjithësi. Pastaj çdo gjë që Allahu ka krijuar dhe ka caktuar në këtë botë pa dyshim se ajo është para pa që të funksionoj në formën matë mirë të mundshme, për arsujë se Allahu është i gjithdishme dhe i urti, nërsa urtsie e ti gjithsesinë në kuptonë se gjëratë cilat aji i ka kryu, gjëratë cilat aji i ka kurdis, ato pa dyshim se duhet të jenë në regull. Në anën tjetër, në mesin e gjithë kriesa e të tia, Allahu i madhruar banë seleksionim dhe për zgjedhje dhe kjo përzgjedhje e Allahut është i plotë. Patjetër nën kupton se ato krijesa të përzgjeduara janë më të vlefshme, janë më meritore se sa krijesa të tjera. Lidhur me këtë, thot Allahu i madhruar, Allahu yastafi min al malaikati rusulan wa minan nas. Allahu është ai i cili nga mesi i engjëjve, nga mesi i njerëzve zgjedh të dërguat, zgjedh emisarë. Por këtë e bën edhe nga mesi i njerëzve dhe ne e them se të dërguarit nga Mesia i njerëzve, pejgamberët e Allahut pra kanë qenë njerëz më të zgjedhur, kanë qenë njerëz më të mirë në të gjitha aspektet, në të gjitha kuptimet e fjalës mirësi. Mirpo ekziston edhe një gjallë tjetër e cila është e rëndësishme të kuptohet, edhe ne si musliman lidhet shumë me bindjet tona, por lidhet edhe me sjelljen tonë. Para se ta përmend di çfarë është ajo, do ta citoj një fjalë të Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu taala an. Sahabiu taniort pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili me të vërtetë e ka ndriçuar këtë këtë punë e ka ndriçuar këtë problematikë me një urtësi të madhe. Thot Abdullah ibn Mesudi: "Allahu i madhëruar i ka shiçu zemrat e të, të gjithë njerëzve, këtë krijesat, si ka kriju këtë njerëzit i ka ksuyr të gjithë ata. Por neve nganjëherë mundet me kon e Ës pa kapshme, çushi ka kriju, çushi ka kthyr Allah të gjith, kur nuk janë kriju të gjith për një herë ose kur nuk kanë jetu të gjith për një herë. Kto janë të pamundshme për neve, po për Allah nuk ka asgjë të pamundshme. I ka shikuar Allah i madhruar zemrat e të gjithë njerëzve, prej të parit deri te i fundit. Dhe thot, "Për ty ne e ka pasë më e mira asht zemra e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam." Andaj e zgjodhi atë që tjetë njeriu, ta quajnë njeriu nëmër një i njerëzimet. Pas ta i thotë, qiqoj zemrat e të gjithë njerëzve, dhe e pas e zemrat e shokëve të pejgamberit sëllallahu aleyhi vesellem, ishin më të mirat. Fjalla është për kohën kër jetojë Muhammedi sëllallahu aleyhi vesellem. Fjalla është për pjesën e njerëzimet në të cilin nuk bojmë pjesë gjithësesi, pejgamberit dhe të zxedhurit e Allahot fuqi plotë ishçi coy Allahu i madhruar njerzit në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e pa se zemrat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin më të mirat andaj ata i zgjodhë që të jenë shoqëruesit ndihmëtarët për krahasit besnikët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vë ata vërtet kësoj vepruan të ndërvon vllazë Neve e kuptojmë edhe e dimë mirë fili se është bazë, është themel i fesë sonë me e besu Muhammedin sallallahu alaihe sallam me pas konsiderat në dajti me pas respekt në dajti me gjithate gjithë kjo themel i madh i ka disa ti quajmë themelin ndihimse, disa shtyla anash, nbi cila duhet të qëndroj kjo kjo bindje, e ajo është që ne muslimanët të kemi konsiderat edhe për shokët e pejgamberit sëllallahu aleyhi wasallam. Për arsuje se, ashtë shumë e vërtet se ata ishin njërez, nuk, nuk ishin tjashtë zakonshëm, ma di nuk ishin as pejgamber. Mirë po, prej njerëzve të rëndomt, prej aty në të rëndomtve, që jetojnë e vdesin, ne duhet konsiderojmë se më të mirët, ishin shokët e pejgamberit sallallahu a.sallem ashtu sikur se kanë qenë më të mirët shokët e se cilit prej pejgamberve dhe kjo bindje ashtë evidente të kënjerëzit ashtë evidente të kë ti quajnë trashiguesit e shpaljeve ose mësimeve fyjnore të këtë trashiguesit ose të këpjestartit civilizimeve të ndryshme ata që thonë jemi jahudi me i pytë kush kanë qenë njerëzit më të mirë, thonë shokët e Mues alayhis salam me i pult kristianat kush kanë qenë njerëzit më të mirë thojnë apostujt ata shokët dhe, dhe ndimtarët ose nxënësit e Isajit alayhis salatu wa salam edhe ne muslimanat si rrjedhoi ai sajt që na mëson Allahu jo si refleksioni ai sajt që thon njerëzë themi njerëzit më të mirë pas pejgamberve janë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu i madhruar në shumë ajete të Kuranit ka fol ka fol për këtë gjenerat e cila si gjenerat nuk përsëriten nuk është rastishme nuk është rastishme që Ebubekri, Omer, Othmani, Aliu e të tjerat kanë jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë qenë bashkëani këtëti ashtu çysh nuk është rastishme që un e Filoni e Fisteku jetojmë në këtë kohë edhe pse nganjëherë themi për mballëngjimit ah ti shumë kon kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shpresa ime është që për kët mballëngjim për kët dëshirë allah do të na shpërblej s'është dëshirë mirë dhe fisnike mirë pa po allahun na ka caktuar nevet që jetojmë kët kohë i ka caktuar ata që jetonin atkoh dhe un kur e shiçoj veten time po flas vetëm për vete them me paskon unë në atkoh allahualem a kisha pas forc a kisha pas gatishmëri a kisha pas volnet a kisha pas qëndrueshmëri stabilitet për me bajt edhe me sakrifiku që ka kanë sakrifiku shok të pejgamberit sallallari e sallam dhe në ato qasët e nalëm edhe tham elhamdulillah që Allahum më ka krijun këtë kohë e nuk më ka krijun atë kohë që që nga këj aspekt mirë për po ata njerëz Allahum madhruar ka fol ka fol shumë në Kur'an mes tjera që i ka lafdru ata drejt për drejt i ka lafdru duke dhe thonë vë lakin në Allahe habbebe i lejkumul imane vë zëjjenahu fi kulubikum vë kerrëha i lej Allahu është a i cili juve u a dashuroi imanin. Po ju drejtojtë shokve të pejgamberit sallallalli sallam. Allahu është a i cili juve imanin u a bonit të dashur. Ndërsa kufrin, mëzbesimin, mëkatet, te i kalimet, u a bonit të urejtuna dhe ju ishit në rrugën e drejt. Prapë Allahu fletë në këtë kët formë, u drejtojë drejtë për drejtë atyjënë, ndërsa në vetën e trejtë fletë duke thonë, u e ledhina amenu, u e hajëru, u e gjahëdu, u fise bilin lahi, u e ledhina awa, u anasaru, u laike humul mu'minu në haqqa. Dhe ata cilët besuan, emigruan, luftuan, qëfar përshkrimi interesante, edhe ja, me këto përshkrimi munët, zhdo njoni, njoni me marë pjesë, zhdo njoni prej muslimanëme, në cilën do kohë, mundët me thonë, edhe unë është presoj t'jem aji cili kom besu, kur ka qenë nevoja kom emigru, ose me qenë nevoja emigroj, kur ka qenë nevoja kom luftu, ose me qenë nevoja luftoj, mirë po janë do përshkrim e shtes, u e ledhine avau, u e nasaru, dhe atat cilët strehuan dhe ndihmuan. E atat që strehuan dhe ndihmuan, për që i qenë, Eshin shok të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ata ensarat, ata që e pretën pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem dhe muslimanët në Medine. Ula i kehumul mëminu në haqka, këta janë besimtarët me të vërtetë. Këta janë besimtarët e sinqertë. Qëfar dënë thotë kjo? Kjo dënë thotë ndërë u vlazën se Allah i madhruar, përna i paracet neve, përna i prezentan neve njerëzit, qysh bohen besimtarët të vërtetë. Dhe kjo në asnjë mënyrë nuk bën të ketë kuptohet, ke kuptim do të ishte, sikur të thonim na po Allahu pas ka thonë për ata janë besimtarë të vërtetë, na pas kim çka më ly pa aty, se s'kemi pas rastin me i botë do punë që i kanë bosahabet, nuk është ky qëllimi. Qëllimi është më radhë tregu kthen besimtarët e vërtetë dhe kush don me u bosë si kur ata, kjo është rruga, kjo është rruga edhe ky është modeli praktik. Aty në njerëzve Allahu i madhruar u ka thonë kon tum khaira umme okhrijet lin nas yojin njerzit më të mirë të cilët kanë dal, të cilët janë paraqit në fytyrën e tokës sahabeve ju ka thon mirë po a mundem edhe na merr hisën çë çë dëshmë e edhe çë lavdat sigurisht po nga se rruga është ajo të cilën e ka trasu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e cimin kanë është shokët e tij e ecila është prap shumë e qartë edhe shumë mirë e definuar në të cilën mundemi edhe na me ec me ecnë për të Pëse janë të rëndësishme këto fjallë? Këto fjallë dhe këto sësharime, dhe këtë qëndrim i yunin, daj shokëve të pejgamberit sëllallahu aleyhi vësallem, është të rëndësishme të nëruvlazëm për arsye se katë atil që i thonë vetës musliman edhe kretë luftën, kretë mlefin, kretë uretjen e kanë të shumica absolute e shokëve të pejgamberit sëllallahu aleyhi vësallem. Për që ta kanë thonë ulemaja, Më i pyet iudite, kush janë njerëzit më mir, të mirë? Thojnë shokët e Musas alayhiselam. Më i pyet kristianët, kush janë njerëzit më të mirë? Thojnë ata janë shokët e Isus alayhiselam. Sot më i pyet disa devijant prej muslimanëve. I thon vetë musliman mir po janë të devijuar. Ja ata janë shiat. Ata thon më i pyet kush janë njerëzit më të qi, ata thojn shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për të shfarë arsye Por arsyet e kët urrëti ata e kanë trashëguar prej zanafillës së ekzistimit të tyre. Kët urrëti ata e kanë trashëguar prej ideologjive dhe besimeve që i kanë marr prej persianëve. Se aty e kanë farën. Dhe e kanë pasur se çata shoqët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam el kundën edhe e shkatrën kufrin në kohën e tyre, ndërsa e e themeluan edhe e rënjosën edhe e ngritën foran e mirë të islamit dhe si rijohoi e një aktiviteti, edhe një çndrim, edhe një sakrificë të kthill, Islami zuri vënë në ndonya. Zuri vënë edhe shumë kujt i azen rrugën. E mira u azen rrugën aty në të këqinjve. Drita u azen rrugën edhe u pengon atyre të cilët dëshirojnë me hetun errësirë. E mbarra u azen rrugën aty atyre të cilët dëshirojnë çdo gjë me kon mrapst. Edhe këtojnë gjonat cilat i vrejnë nëjnë për ditë shmërinë ton. Ata e kam fjallën për shijat, shpesh her mendojnë edhe thonë se shumica e sahabëve të pegambe të sallatë selim kanë kalun në kufër, ndërsa Allah i madhëruar e mohan një gjatë tjilë. Pra njeriun në format këtila vjen në kundrështim të pëllot me fjallën Allah të fuqë i pëllot. Allah o thotë, okejfe të thot, këfurune, a antum tutla alejkum, a jatullahi Çish ka mundsi ju më u bë. Çish ka mundsi ju o shokt Muhamedit. Ju më kalun kufër. Duke qenë se juve u citohen drejt për drejt fjalët e Allahut, edhe në mesin e juaj është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje Allahu Azza wa Jall e ka përmendur se ata gjithashtu janë njerëzit të cilët janë përzgjihx në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të sinqertë, më dinjitoze Allahut fuçiplot. Qoftë Allahu përta el-ladhina istajabu lillahi walirrasuli min ba'di ma asabahumul qarh ata cilët i u përzgjigen Allahu dhe dërguarit të tij edhe atëher kur u goditen edhe atëher kur psuan edhe atëher kur vuajtin edhe atëher kur një përzgjijë e kthill kërkonte sakrificë pra sahabët ishin ata cilët e dëshmuan se janë muslimanë janë besimtarë janë në shtruar para Allahut fuqiplot, edhe atëherë kur një nështërim i këtil e ka koston e lartë. Ajo kosto mund të ishte jeta e tune, ajo kosto mund të ishte pasunia e tune, mund të ishte mirëqenja e tune, mirë po ata në gjdo form, edhe në gjdo rast, edhe në gjdo mënyr, e dëshmuan se si janë gjendje të pranojnë atë kosto, të paguen atë logari, sënim e kishin me e fitu kënatësin e Allahut fuqiplot edhe me, me e dëshmuan, lojalitetin e ty në ndaj Allahu të ndaj peganberit sallallahu alaihi wa sallam Për këtë arsua ata sahër u kërcënuan, sahër u, u rëzikuan gjithmonë që ndruan stoik Thotë Allahu i madhrua në surën Ale Imran Alledhine kalle le humun nasu, innen nase këtë gjema'u lëkum faqshauhum Fezadahum imanën wa kalu, hasbun Allahu nërme lë wakil Ata ishin ata cilët kër njerëzit u thanë, ruajun i se armiku është në mobilizu kundër juve Jan bash shumë numër, edhe kanë grumbulluar forcë të madhe. Andaj keni kujdes, keni frikë? Zadehom imanin. Kret ky kërcënim, kret ky rrezikim, aty në vetëm se u ashtoi besimën. Dha than hasbunallahu wa ni'mal wakeel, tha neve na mjafton Allahu dhe mbështetja në më të mirë, neve e jetojmë tek Allahu fuçi plot. Na mjafton Allahu dhe mbështetjen më, më të mirë e gjejmë tek Allahu. Çfarë do të thot? Do të thot se kur ne jemi me Allahun, kur ne jemi në raporte të mira me Allahun, kur ne i mbështetemi Allahut fuqiplotë, nuk kemi nevojë të kërkojmë mbështetje te dikush tjetër. Kur ne jemi në raporte të mira me Allahun, neve nuk na rrezikon askush. Nuk mund ta cënojë ekzistencën tonë askush, për çfarë arsye? Për arsye se Allahu është më i fortë. Për arsujë se Allahu është i plotë fuqishmi, Allahu është sundu e si i kësaj dunjaje dhe, dhe zdo gjotë që kishte në këtë dunja. Për këtë arsujë, Allah i madhruar shpesher i a ka përmendu Muhamedit sallallahu a.s. Se mu ata, shokët bashkohanikët e ti, ishin faktori me i rëndësishëm në përmjetë cilve Allahu e ndihmajë dhe e përkrahu të dërguarin e vetë, Ja kujton një gjatë tillë Allahu i madhruar Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem Kur'an kur i that huwal ladhi ayyadaka binasrihi وبالمؤمنين Allahu është ai i cili të përkrahë ty me një ndihmë dhe përkrahje të drejtpërdrejtë nga qielli, mirë po këtë e bën edhe gjithashtu edhe duke të përkrahë ty me besimtarët. E besimtarët që e përkrahën Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem ishin bashkëhanikët e tij, shokët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Tundirullahsan. Pse është e rëndësishme kjo temë? Pse është të rëndësishme kjo bindje? Nëse e ndizhojmë diken, duke folë kesh kundre e bubekrit, ose nëse e ndizhojmë diken, duke e shah Amerin, ose Othmanin, ose Alion, ose e Buhoreran, ose e Nesibun Malikun, cilin do prej shokve të pejgamberit sallallari e sallam. Duhet të adim se ati personi, a i njeri, a i sahabi nuk ja kanë zonë rrugën, S'ka ç'problem e Bubekrit, s'ka ç'problem omerit, s'ka ç'problem e Buhureira. Problemi është se nëpërmjet tyre ata dëshirojnë mëmritë te personaliteti i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, te jeta dhe veprimtaria e tij, te trashëgimia e tij. Kur anini dikën të folë kësht për pejgamberin, për shokët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, dinë se ai vetë spomunat se për pejgamberin kësht fol kësh. Dinë se ai don me i gryrë rrëtë të islamit, don me i gryrë themelët e islamit, ç'ndërtesa e islamit me urranon mir pa Allahu nuk e lejon një gjatë tillë. Por arsyesa se Allahu gjithë këto ajete që i cituam, edhe shumë të tjera të cilat nuk nuk kemi kohë të citojmë, nuk i ka shpall kot. Allahu i ka shpall këto ajete që njerëzit më e kuptuan gjatë gjithë historisë, më e kuptu se cila është pozita, cili është autoriteti i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek muslimanat. Cili është cila është konsiderata, cili është respekti çdo të gëzojnë ata në zemrat e besimtarëve gjatë gjithë historisë. Dhe gjithmonë, ka pas mas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka pas edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njerëz që i kanë përçesh sahabët. Kan filluar me bojagare, kan thonë çfarë që njerëz barkun e madh, çyre kështu, çyra ashtu, Allahu azza wa jall për çata që janë përçesh, që çi kanë përçesh, edhe që janë tall, Allahu ka shpall ajete. Edhe çka ju ka thonë, ka thonë mos Mos u e shkujernë me arsye tëu se kufër keni bë. Ju keni dal për fe, se të dashurit e Allahut ja keni shoh shokt. E sot çdo njeri i mençur e din. Me i thon filanit, o filan, ti je njeri i mirë, po shokti kit kçi. A thua është lëvdat për sa tjerë apo është ofendim? Ofendim është. Vetë për ndonjë arsye s'po do me ofenduar drejt për drejt e piashan shoqsin. Për çata besimtari e ka një E ka një bindje, e kanë i konsiderat, e kanë dashuri për çdo njërin prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, ngasë se ata ishin përcjellësit, përcuesit e mesazhit të udhëzimit, të porosive të cilat na i la neve në trashëgiminë e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. E buhuraira na i ka transmetuar 5000 kusur hadithe, ku do të ishte Islami, edhe çfarë do të ishte Islami pa ato 5000 hadithe? Nda koordinojm sa dikem. Tu thamë Allahu Buhuraira u kon gjithashtu se ashtu, duhet ta shkojm mendja merri herë sa ai nuk e ka problemin me Buhurairën. Ai e ka problemin me neve. Donë merralon neve pa çatu 5000 hadithe, të cilat i ka transmetuar Buhuraira. Andaj nëpërmjet këtyne udhëzimeve që Allahu dëshiron të na hap syt, vërtet na vetë di son që të jemi, jemi, jemi të jemi vigilant, të jemi të vëmendshëm kur dikush na i shån shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem nuk është nevoja si na bojmë kushe diska, është është që na të bojm kush e diçka por është shumë e nevojshme dhe është e domosdoshme që na ta detektojm atë njerëj edhe ta kuptojm se çat helm të cilin ai po don më e plasu Në imit imunizum, në nuk dojmë ato me e marë për, për gjatë mirë. Nga si një gjojë t'il dhëtishte shumë edamshme për fenë edhe për besimin tonë. Inshallë Allah o të gjithve në udhëzën në rrugën e ti. E ja themë këtë që dëgjua dhe kërkë i fali për Allah për vejtë edhe për ju. Andaj edhe ju kërkon i fali se Allah o shtë falës dhe më shiruas. Elhamdulillah, vëssalatu vëssalam, ala rasulillah. Thët i dërguar i sallallahu aley La tasbu ashabi falu an ahadakum anfaqa mil al ard dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala naseefa Nikut Në hadithe sin ashnaoin autorat e dy koleksioneve jo ma autentike te hadithet Buhariu dhe Muslimi i dërguar sallallahu alejhi dhe sellem that mos folni keq per shokut e mi sepashallahun me e ma, me e pas ndonjani prej juve me pas ari dukat sa so asht kret bieshka e Uhudit edhe kretë me e dhonë në rrugën e Allahot, nuk kish me e arritë mirësin që e ka arritë në donjoni prej shokëve të pejgamberi s.a.s. kur ka dhonë një grushtë të diska ose gjysgrushti. Jo are, ka mujtë me qenë dref, ka mujtë me qenë hurma, ka mujtë me qenë qka do qoftë, diska shumë e thjesht, diska që ndoshta në për ditë shumërin tonë, sot nuk kanë do një vlerë të veçanë, e qato, e as gjysën e qasaj, s'mundot me arrit dikur sot nëse e jep një një sasi të madhe të arët në rrugën e Allahut fuçi plot. Për çfarë arsye? Për çka këtë vleras? Për çka këtë asaj që thash në fillim se ata kanë jetuar kohën, edhe kanë investuar kohën kur me të vërtetë çitei themelin e Islamit. Edhe nuk është i njëjtai i cili ka punuar themel, edhe ai i cili punon fasad. Nuk është i njëjtai i cili është i parë, edhe ai i cili vije, ai i cili vije më vonë. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ashabi emene të ummeti, fe i dha dhehebe ashabi e ta ummeti ma ju adun. Edhe këtë hadith autentik e shënon muslimin sahihun e ti, thot pejën besë Allah e Selim, shok të mi, sahabet të mi janë pararojat edhe janë garantuesi të ummetit tim. Me bo me mbet pak ta garantues, atër ummeti janë, vështë duhet me e pritë kiametin. Vështë duhet me e pritë kiametin. Vështë ka me, me ndodhë, ndo një katastrofë, për arsye se nuk mundëm na Më thon, kemi fe pa Kur'anin. Ose kemi fe pa mësimet, çarimet, sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ose kemi fe pa ato shtylla, të cilat kët sunet edhe kët Kur'an e, e e bartën, edhe e transmetuan, e transmetuan deri tek ne, po e përfundoi edhe me tha, me një fjalë tjetër të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, në të cilën çndronse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thon, "Khairun nasi qarni" ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم njerzit më të mirë janë ata që ishin bashkohanë kitë mi pastaj ata që vinë pas tyre e pastaj ata që vinë pas tyre nevet ndërrum vllazën konsiderojmë se i afrohemi Allahut fitojm sevapë dhe shpërblejm ngritemi në dherëzë tek Allahu me dashurinë që kemi për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dashurinë që kemi për Ebu Bekrin e Omerin e për tërë të për tërë për të gjithë me radhë për arsye se ata ishin ata të cilët e ndihmun pejgamberin tonë dhe dashonin tonë, ata ishin ata cilët luftuan dhe u sakrifikuan për fjallën e Allah të fuqipllot, ata ishin cilët Allahu i boni sebebë që kjo fej pastaj të vazhdojnë kontinuitetet dhe të mos nëndërprejt as njëherë, e për këtë gjonë ne gjithse si u jemi shumë mirë njës edhe për këtë arsye i duam ata ashtu si kurse duhet të doj njëriu gjithdo njënin që i ka bo mirë dhe ka përfitu prej ti.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 إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين وانصر من نصر الدين وأخذوا من خذل المسلمين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده على نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره وتدميره رب العالمين اللهم ردنا والمسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكى أنت خير من زكاها أنت وليه ومولاها